Жнива. Тіпила сидів на східцях будинку, обдираючи шкіру з подряпин на передпліччя і дивлячись, як якийсь чоловік ридає над трупом. Друг, а може й брат. Він навіть не намагався це приховати, просто схилився над ним, а сльози стікали з його підборіддя. Мабуть, зворушливе видовище, якщо вас таке зворушує. А Тіпила завжди зворушувала. У дитинстві брат прозивав його свинячим салом за те, що він був такий м'якосердий. Він плакав на могилах брата і батька, коли його друга Дубана проштрикнули з песом, і за два дні той помер. У ніч після битви в Думбрику, коли вони поховали половину своєї ватаги, включно з Тридубою, навіть після бою на високих кручах він знайшов усамітнене місце і пролив цілу калюжу солоної води. Утім, то могло бути і від полегшення через закінчення битви, а не від туги за полеглими. Він пам'ятав, що в усіх тих випадках плакав і знав чому, але зараз ніяк не міг пригадати, що то за відчуття. Він гадав, чи лишився у світі хтось, кого б він оплакував, і сумнівався, що відповідь йому сподобається. Він ковтнув води з фляжки і дивився, як кілька спрійських солдатів перевертають тіла. Один перекотив мертвого чоловіка, у якого з розсіченого боку вивалилися криваві нутрощі. Він зняв його черевик, побачив діркунт в відошві і викинув. Поряд стояли ще двоє із засуканими рукавами. В одного на плечі була лопата, і він розповідав, де буде простіше копати. У туманному повітрі кружляли мухи, уже збираючись навколо відкритих ротів, очей і ран. Тіполо дивився на каліцтва та зламані кістки, на відрізані кінцівки та розкидані нутрищі, на липкі смуги та вже засохлі плями крові, на червоно-чорні калюжи посеред кам'янистого двору. Він не відчував задоволення від добре виконаної роботи, але й не відчував огиди, провини чи каяття. Лише поколювання в подряпанах, неприємну липкість від пропотілої сорочки, у тому в побитих кінцівках і недокучливий голод адже пропустив сніданок. Будинку, де надавали допомогу пораненим, кричав чоловік кричав і кричав, хрипко і гучно. І от на карнизі, стайні, весело зацвірінька лапташка, і діло зрозумів, що без особливих зусиль може зосередитись на ній, забувши про все інше. Він усміхнувся і кивав у такт пташці, потім притулився до одвірки і витяг ногу. Здається, з часом людина може звикнути до будь-чого. І хай йому грець, якщо якийсь крик, прожене його з такого зручного місця на сходах. Він почув стукіт копит і озирнувся. На тлі яскраво-блакитного неба вниз схилем повільною рисю гнала коня Монза. Вона зупинилась у дворі і насупилась, дивлячись на тіла. Одяг її був наскрізь мокрий, так, ніби вона впала у воду. Волосся злиплося від крові з одного боку, а на бліді щиці виднілися червоні смуги. «Аго, командире! Ради тебе бачити!» Це ніби була правда, але все одно чомусь відчувалося, що це брехня. Загалом він мало що відчував. «Вірний мертвий, так?» «Мертвий!» – вона жорстко зістрибнула на землю. «Складно було його сюди привезти?» «Не дуже!» Він захотів запросити більше друзів, ніж ми планували. Я не міг його відмовити. Ти ж знаєш, як буває, коли хлопці чують про вечірку. Вони були такі збуджені, збідолашні покидьки. А вбити його важко було?» Вона похитала головою. «Він утопився». «Невже? А дав ти його заколола?» Він підняв меч і простягнув їй. «Трохи вколола». Вона глянула на лезо, потім узяла і сховала в піхви. «А тоді дала втопитись?» Тіпола знизав плечима. «Твоя справа Гадаю, утоплення теж спрацювало. Утоплення спрацювало. П'ять із семи. Утім, вигляд вона мала не надто щасливий. Власне, була схожа на людину, що оплакує друга. Не надто радісна подія, навіть якщо ти на боці переможців. Хто це кричить? Хтось. Ніхто. Тіполо знову смикнув плечами. Краще послухай пташку. Що? Маркато. У прочинених дверях сараю, склавши руки на грудях, стояла Віталія. Іди подивись. У середині було прохолодно і темнувато, але сонце пробивалося крізь дірку в кутку, крізь вузькі вікна, відкриваючи яскраві смуги на солому. Одна така смуга упала на труп Дей. Її жовте волосся розтріпалось по обличчю, а тіло дивно вигнулось. Крові немає, жодних слідів насильства. Отрута, — пробурмотіла Монза, кивнула. Яка іронія. На столі біля тіла стояла пекельне плетиво з мідних прутів, скляних трубок і пляшок дивної форми. Над ними мерехтіло жовто-блакиттю кілька ламп. Скрізь щось булькало, сочилось, крапало, Тіполові сподобався вигляд приладдя отруйника ще менше, ніж вигляд трупу утруйниці. З трупами він був добре знайомий на відміну від науки. Дубана наука, пробурмотів він, ще гірше за магію!» А де Морвір? спитала Монза. Ані сліду. Усі троє перезирнулись. Серед мертвих немає? Тіполо повільно похитав головою. Шкода, але я його там не бачив. Монза насторожено відступила. «Краще нічого не чіпати». «Гадаєш?» – прогорчала Вітарі. «А що сталося?» «Висновуючи з усього розбіжність у поглядах між наставником та ученицею». «Серйозна розбіжність», – буркнув Тіполо. Вітарі повільно похитала головою. «Це все. З мені годі». «Що?» – спитала Монза. «З мене годі. У цьому бізнесі треба знати, коли вийти з гри. Це вже війна, а я не хочу в неї встряхти. Надто складно передбачити наслідки». Вона кивнула в бік двору, де під привітним сонцем скидала на купу трупи. Вісерин це вже було забагато для мене, а це ще гірше. До того ж у мене немає бажання бути по різні боки барикад з Морвіром. Не дуже хочеться до кінця життя щодня озиратись. Тобі все одно доведеться озиратися через Орсо, сказала Монза. Я це зрозуміла, коли погоджувалась на роботу. Потрібні були гроші. Відарія простягнула відкриту долоню. До речі, про гроші. Монза насуплено глянула на її руку, тоді в обличчя ти пройшла половину дистанції. Половина дистанції, половина суми. Справедливо. Уся сума і смерть не найкращий варіант. Тож я візьму половину і піду. Я б хотіла, аби ти лишилась. Ти мені знадобишся, і ти не будеш у безпеці, поки Орса живий. Тоді краще поквапся і прикінчи того покидька, добре? Але без мене. Це твій вибір. Вона запхнула руку під плащ і дістала шкіряний мішечок. Трохи мокрий від води, відтак розв'язала його, витягла вкрити вигадливими письменами папірець, один кутик якого теж промок. «Більш ніж половина. Власне, 5212 скелів». Тіпило нахмурився. Він досі не розумів, як можна перетворити таку купу грошей на нікчемний папірець. Кляті банки», – пробурмотів він. «Це ще гірше за науку». Вітарія взяла чек і швидко його проглянула. «Валенти Балк?» Її очі защолилися ще сильніше, ніж зазвичай. А це не обище. «Краще, щоб за цим чеком оплатили. Якщо ні, не знайдеться місця в світовому колі, де ти будеш у безпеці. Оплатять. Чого мені не треба, так це ще більше ворогів. Тоді розійдемося друзями». Вітарія склала папірець і запхнула під сорочку. «Може, якось іще попрацюємо разом?» Мон заглянула прямо її в очі, як вона це вміла. «Рахуватиму кожну хвилину». Вітарія відійшла на кілька кроків, розвернулася до дверей. «Я впав у річку!» Гукнув її тіпало. «Що?» «Коли був молодий, коли йшов на перший рейд, я напився, пішов подзюрити і упав у річку. Течія стягала з мене штани і виконала на берег десь за кілометр. Коли я повернувся в табор, то був весь синій від холоду, і мене так тіпало, що ледь пальці не повідпадали. «І? Ось чому мене називають тіпалом. Ти питала? Тоді, усі пані?» Він усміхнувся. Тепер він бачив, що у цій історії смішний бік. Вітарія якусь мить ще постояла чорним силуетом, а тоді ковзнула за двері. «Ну, шефине, здається, залишилась тільки ти і я». «І я». Він різко обернувся і потягся до сокири. Монза зігнулась, уже майже діставши меч, обоє вдивлялись у темряву. Усміхнене обличчя Ішрі звисало з сінника. «Чудовий день для двох моїх героїв». Вона спустилася драбиною обличчям донизу, і то так спритно, ніби в її перев'язаному тілі не було кісток. Відтак випросталась неймовірно худа, без плаща, і попливла по соломі до тіла дей. «Один із ваших вбивців убив іншу. От ви, ми вбивці?» Вона глянула на Тіпала вугільно-чорними очима, і він міцніше схопився за сокиру. Чортово моє, буркнув він. «Це ще гірше, ніж банки!» Вона підкралась, хижо усміхаючись усіма своїми білосніжними зубами, торкнулася пальцем держака його сокири і легенько штовхнула. «Чи можу я припустити, що ти вбила свого старого друга Карпі Вірного?» Монза знову сховала меч у піхви. «Вірний мертвий, якщо ти для цього влаштувала спектакль. У тебе дивна манера святкувати». Вона витягла свою довгу руку до стелі. «Ти помстилась. Хвалімо Бога. Орсо ще живий». «А, так». Ішрі так широко розплющила очі, що Тіпало подумав, що вони ось-ось випадуть. «Коли Орсо помре, ти всміхнешся. «Яке тобі діло до того, чи я всміхаюсь? «Абсолютно ніякого. Ви ж тирійці завжди хвалитись і хвалитись, але нічого не доводити до кінця. Я рада, що принаймні хтось із вас може виконати роботу. Виконуйте роботу і борчіть собі, скільки влізе». Вона провела пальцями по столу, а тоді невимушено загасила долоною полум'я пильників. «До речі, якщо я не помиляюсь, ти казала нашому спільному другу герцогу Рогонту, що зможеш переманити тисячу мечів на його бік». Якщо буде золото імператора, у кишені твоєї сорочки?» Монза насупилась, дістала щось із кишені і піднесла до світла. Велика червоно-золота монета сяяла тим особливим теплом, від якого золото не хотілося випускати із рук. «Дуже добре, але знадобиться більше. О, буде більше. Я чула гори гуркулу, створені з золота». Вона глянула на обвуглені краї діри в стіні і сараю і весело цмокнула язиком. «Ще щось умію» і тоді протиснулася у діру, наче лиситься крізь паркан. Тіпило вичекав трохи, а тоді нахилився до Мондзе. «Не можу пояснити, що, але в ній є щось дивне». «У тебе дивовижне чуття на людей». Вона розвернулася і вслід за Вітарі вийшла із сараю. Тіпило ще постояв, насупившись до тіла Дей, рухаючи щелепами і відчуваючи, як шрами на лівому боці обличчя розтягуються і сверблять. Коска мертвий, Дей мертва. Вітарія пішла, Любчик пішов. Морвір утік і, висновуючи з усього, тепер проти них. Кінець веселої компанії. Він мав би відчувати ностальгію за своїми давніми друзями, за бандами справжніх братів, частиною яких він був, об'єднаними спільною метою, навіть якщо ця мета, це просто виживання. Догман, Гардінг, Грім, Тулдуру, навіть Чорний Доу. Люди з певним кодексом. Усі лишились у минулому і кинули його самого тут, у Штирі, де ніхто жодного кодексу не мав. Та навіть зараз його праве око збиралося плакати не більше, ніж ліве. Він почухав шрам на чоці, акуратно кінчиками пальців. Скривився, почухав сильніше, ще сильніше. Зупинився і почув, як шипить крізь зуби. Тепер свербіло ще сильніше, а до того ж ще й боліло. Треба вигадати спосіб правильно чухатись. От вам і помста.